А ти відьма. Вони вигадали. Вони отдавна не любили мене. Завіщо? Мальва задумалася. Її чоло присмутніло. Густі ледь брівки стріпнули. В очах глибока печаль. І ледь-ледь лукавенка. За те, що гарна. Без похвальби, без погорди. Боялися, що поодбивають їхніх парубків та чоловіків. Що вінчина в косах. З непокритою головою, що не плачу, а сміюся та співаю, що хожу сама по лісу. От і доходилася, зовсім іншим голосом. Верталася і набрела на їхнє дурне купайло. А я ж лікувала їх. То вони у віддяку за те? А як же? Люди завжди такі. Добро віддячують злом. Хоч вони не злі, а нещасні. Пан злий і поціпаки його, а ми всі нещасні. – Чим же ти їх лікувала? – Зіллям. – Яким? – Усяким. На кожну хворобу є своє зілля. – Ну, от якої хвороби, яке зілля? – я наполягав. Мені було не просто цікаво, адже сам знаюся на зіллях. Мальва подивилася на пучачки за трямком. Полин від живота, бликота від зубів, трелисник, щоб у грудях не боліло. «Материнка, от кольки та кашелю, чистець кладуть до ран. Серпоріз також». «Все так. Ти молодець, дівка». «Молодець за бігає», – сказала раптом суворо, і якось так, що я зрозумів, що мальва не зовсім беззахитна. І те, про що оповіла, співала і дратувала односельців правда. «Та чого ж я сижу? Треба вечерю зготувати?» Вона внесла в'язку хмизу та кульсоломи на підпал, змила пшоно, затопила піч. Ходила по хаті, поралася, мов би не поспішала, але робила все швидко. Огонь освітив її обличчя. Воно зайнялося такою красою, що мені аж замлоділо в грудях. «Якщо ти вінчана, то де ж твій чоловік?» Мальва притулилася лобом до комена. «То довга оповідь, а нам поспішати нікуди». Мовив оте нам і відчув, що мовив не мимоволі, не випадково, що й вона це зрозуміла, бо повела очима, і її повні губи вигнула ледь помітна усмішка. Відтак очі стали печальні. Мене оддали в шістнадцять за Карпа Пугача. Він аж на двадцять років старший за мене. Отдали мати з бідою, батько помер у чумаках. Боялася я Карпа. І не любила. Похмурий був, нелюда. Все гроші рахував і десь їх ховав. А ще висіли в нього на поясі палички дерев'яні з зарубками та хрестиками. Грамоти не знав, а на паличках все закарбовано. Хто скільки не доплатив панові, хто не вийшов на роботу. Він був чи то таковим, чи під економом. З людьми суворий, а перед паном як лист шовковий. Догаджав усьому і у молодицях також, пан був ласий до них, і нині також, дарма що чорт бороду наполовину побілив, смовою такою сивою позначив. От уже і загадував мікар по жінкам до пана то келеми трусити, то пір'я драть, то груби топити. Одного разу загадав топити груби Марті Котисі. Мальва мить примукла, чи то згадуючи, чи переживаючи все наново. Марта Котиха – моя двоюрідна, а в неї саме корова тилилася. А може, вона і світрувала, забігла до мене і каже, «Сходи за мене до пана груби витопи, потім відроблю». Молода я була, дурна, пішла. Пан і схопив мене. Спочатку вином пригощав, та я не пила, а тоді схопив. Я відбивалася, кричала, вікно кольорове висадила. На мій крик поприбігали люди від корівника, стоку, а мій карпо стоїть на дверях з дрюком і нікого не впускає. Він бож думав, що там Марта. Ну, от, мальва мовчала, мовчав і я. Мої груди ходили ходуном. Відтоді не стало в цілі карпові життя. Люди взяли його на такі глузи, що не було йому проходу. Він запив, а далі покинув село і зник. Повіявся в бурлаки. І немає його вже вісім літ. Мабуть, немає й на світі. А я вернулася до матері. Через рік мати померла. Оце і вся моя сумна казка. Мовила і знову усміхнулася печально. Одначе по хвилі струснула головою, і її товста по дівочому з квітками коса вийднулася на грудях. Зараз будемо їсти. Коганоці на толклах конопляного сім'я кинула туди пів кулачка якогось зілля, розлила куліш по полив'яних мисках, заправила. Я заправляю в мисках, щоб свіжіший був. Ми посідали за стіл. Я дістав свою ложку з зарубками, але намагався не дивитися на них. Куліш був гарячий, я тримав перед собою ложку запашної страви, але не їв, а дивився на Мальву. Дивився й дивився, і не міг відвести від неї очей. Мальва й собі кілька разів поглянула на мене, а тоді опустила очі. І я подумав, що хоч трохи вкинув її в хвилювання, що таки не зовсім старий та бридкий, і що можу хвилювати жінок. Це знав і раніше. Обличчя в мене, може, й сокирою тесане, грубе, і дуже засмагле, зациганіле, але ж очі добрі. Ніс трохи закоцюрблений, вуса пухнаті. Молодиці кажуть, що я чоловік не злий, мужній вроди. Не красень, звичайно, але гожий. Ото тільки лисина. Так то розум. Мальва, мов би, відгадала мої думки. Голова в тебе наче полив'яний горщик. ж. «Тільки підкована блоха пробіжить, а без підків ковзає». Мальва засміялася. Сміялася вона дуже гарно, трохи закидала голову, на лівій щеці в неї прогиналася ямочка. «Ти влюбливий», – раптом сказала. чого взяла?» «Я знав, що подобається не всім жінкам. Надто через свій трохи розбійний, а трохи гультяйський вигляд. І це мене не хвилювало, але цього разу мені захотілося подобатися».